انحسیدتزو انتغفلو الجن دا دیا ایتونو دا ماکم انصارا مناسبت واضح تے مخکی کے تفسیجی ذکر شوا چه دا خلق اس وقت پورے پتو توعید با دے اختلاف پیدا شک اللہ دے اختلافی مسئلے دا ختمو دا پر کتابو پیان بر پیامبرانو کتابن را لوخيام دغه خلکو شي کوم شي په سلې د پاره کتاب او پیغمبر سره ټکراو نو کوه ډېر ټکراو کوه او ټکراو ترڅر ته مشککټ نه هغه بیا نه وي رکاوات نه وي ندی آیات کې وګڼه تسلیم شي مصیبتونه ناراضي جنت تاچه داخله گئی انو پا آسانا بانده نگی گی گی برداشت کلوان تکا مخ و خلق و بیخ لویل برداشت کلی داغی او نزیر ذکر کئی بپار را تسلن هده ایانت این یو پر را تسلید ذکر دمکنو مهمتنو دمشکت و جتولو دعوی ذکر دوئن مخمون انا دردتا دے چھے مشاکت پر داشت کو بکاوے جے انسان جنت دا داخلی نو دا جنت دا دخول دا پا پارا اغن نفسی ایمان اگر چھے آرک کافی دے دا دا بولی او انسان دا دوال چھے دخولی او گولی سرا جنت داخل چھے نظامے دا, دا پارا بیٹو العبادات شو دا کرنگے نور مشکتنا دا جہاد او باکن چطوش محمد شکتہ نہ بول چته روانه کیدل د مرکز اول طریقو د جہاد تر چوند تک مخ خلق ته ته کلی پر رسیدلی و جہاد په کار کې رسیدلی یihadia کله متاسفم جہاد کوي او طریقو د جہاد تر کان اده پارا جننت دکول پارا مشکت و جتولی تراب دی او دا تراند کسلیدی دری مزامین دید دید دید دید دید کھلاسا دید دا ایان اگر خویان ازلشوی دید دغز ی خندک بارگی کدیر مشکتون و مسلمان که دید تکلیب رسید لیو یار رسید لیو یا خمو اور تن حالات کا رسالہ دا خندق کو مقابلہ اللہ فرمائے ہم حسد کم ان تدخل الجنہ ولم ما مثلا پس دا ګمان کو چې جنت ته په داخې څې تاسو تروڅک وری هغه صاحب دې دې دې سم جمعہ کان او خضر سی باز ادام روشن با عمد لحلام دک امبر لحسلام صحابا مدینی دک لحجرت اوکو مآلون مکتی قاتش ونونا مکتی قاتش ونونا مکتی قاتش ونشلکانو اللہ ازا اللہ رسول دے ترجیح ورکا نوال تک مشککون باندې ترا ده نه الله دت د کسلای په چننت داخليږي نه هغه چې نه کیتا سومان په چننت داخليږي او تاسوا تاسې مشککون ني نه د خلق درا ته نه به هر ايات په دار خبره باندې شي دریووال باندې دې مضمون عام د مشکک ما نه مشکک تا مشاکت برداش کول والی او داد مشاکت بر جنت دکول برامر مشاکتون برداش کولشی چی برداش کولی اوالی سر جنت داخلی کنم مشاکتون برعظیم او اعبا برداش کول والی تا دا اللہ اکتانون دی مخبخ القبان نبراوس نو ذکر قرمانی آمه نسیفتون جنت تاسو کمان تاویجی تاسو بجنت داخل شای اولا نبعیانتی کم اولاتر اوس نن ديرا کې تاسو مطلب ندین حالت حالت راته څنګه تاسو بیان د مسایو او د اګه څنګه اصل کې حالت عجيبه ته لري کې حالت عجبه د حالت عجبه راغلو علي ترڅو ورتاسته نه راغل خل او من پدته د ارات حالت حجيبه من قبلكم استتابوا ناولاندي في شي دي اولان نو باس اي تكرم على تفيد الجامع الله تعالى اجمال دي والفاظه بيان مسطهم الباسا اغير رسدنوا الباسا شدد فقر نسامی کې دی جہاد وجهه تنګیل و ور را غې تر سید له ور را غرا مرسته کس نو مرسته ور ور را قوت تمه لګي زړه ورته څه له خوف د وجه نه د مرست د وجه نه تکلیف نه بدني تکلیف نه وزل زلزلہ خاصل کې أرابيكي حركاته يديو الشيخ وزينا هذا سريبانا جكال يرى العشي مصيبته و تكليبه مالي تنجيره جديده قلق لبيه وده وجهة الله قلا زلزلو وزدزلو زلزل ديجل وقالشيو وداسي مصاحبه وارتغوره سيدي وداسي وجل حتى يقول الرسول والذين عمنوا معروب مطا نصر الله تربيشي وغا يبهي عمبره اځه پیغمبر چې کوم مجلوه وایي مډا نصر الله کنا بد الله امداد راځي موږ یاځو د پیادې پیغمبر نومه دني اځه پیغمبر ملي 8 ایمان والے دا به غیب په تور نا امید نه زی د الله رحمت کو جوړه هغه نه د امید په تور باندې وها نه او مينې کو پر د الله ننا دی صنع الله اللہ وقت بخام آرہا جو مجھے آرہا دا دی تو نو بیان چوئے دیکھ دا دو دا بی بی دا دا اربعہ امبر صنع اللہ وقت نو بیان نو نو دی دا وقت بارکے جدہ بکل دا اللہ دا امداد بکل رازی کم وقت کی بارا زی نو تردیب صح اعلیت با اللہ ویانی قرصے حالات <سؤال> با انتہائی ساخشو ترجیح چی د مدد دا اللہ بلکن اب آغای نو دا اللہ <سؤال> کے جواب شو اللہ <سؤال> این نسل اللہ کریم دا اللہ امداد اغنیس دے دا اللہ امداد اغنیس دے نو دا دی دا خبر بطور اینا امید ہے نو حج اینا حالات تصف شو دا حالاتو جس اقوالی با وقت کسرے دا امداد مطالبہ دې باندې امداد پیامنت چې د ټاکل <سؤال> راځي د هغه لحظه جواب راځي چې امداد الرحمن <سؤال> دې نزدې موږ کومه شخصه مشککته نه مدد حيات مضمون د مشککته چته نه جهاد کوي یو حدیث په بناځي د بوخاري حدیث نه حباب رالح الله تعالی حدیث کیا امبا علیہ السلام <سؤال> تشک ہے تکیا علیہ السلام دکار بیدن آوالکو کیا امبا علیہ السلام تکارا دعاوارا حالت اندینی مطلب داریتا کیا امبا علیہ السلام تکارا ملیستان سنن مخت خلق چیوکا قد کانم من قبل اکنی یو خدر رجل فیقبرنیو قلعب را جن پشیز مکتو بیلہ کننو کنستش فیجا علیہ السلام بیاب عربه اوریشو پسابه ولکی فدیشو دټو کړی په شریعه الله تعالی په ادا کرمې منګز بختیشو اوس په دې پر منګزي باندې دغه امام رسول شو دعا وکړه خو بیا نو دا کارو چې اغه دا اغه الله دا رته دین نه مننه کو دا الله قديم وکړه قران دې دین نه مننه وکړه وقبل دین باندې وکړه او بیا د عمل له دا دین با الله کاملای تر دې نور داس امن حتی یسی راقب منسان سنا اله حضرت عمر لا يخاف الله لا يخاف الا الله چې داس حالات داس امن بخدارو دا دین بخدارو کاملای خوای چې راقب رسول سره منسان او حضرت عمر پر بل پسل سنا یې من حضر عمود قمس کبلا پاسد ایچہ نبیدنی صرف دا اللہ نبیدنی لیکن تاسو تلوہ رکو تاسو دیر تلوہ رکو رکو نواحا لا اللہ امداد آب رازی تاسو تلوہ رکو یس الون کمانا یون فکول آیات پا جیہاد تربت ترگیم فا جیہاد کے مال تم ضرورت ترگیم نو دلته کې د مال مسله ده د انفاک مسله ده چې اگر ته امره مسله ذکر کړې ده ام انفاک په جهاد کې خاص کړو په جهاد کې نه په داګه سره سره مناسبت شي جهاد کې انفاک کی ضرورت یس الون کما یوکن دا چابهاره کې تاسو چابهاره کې د حضرت عمر خپل جمهور صحابين بودا صحابين او مالدان صحابیو که هم برلی سلام تاو کرمل بیمازانت صدق سشی بادا اللہ او چالا گوار با اللہ کا عیات اس علون اگر ما دائیم دیت زانت تا پوست که ما دائیم چه سشی و خرچکر چه دا اللہ ازا حاسل ای دا اللہ سواب حاسل ای مددی دا پاڑا با دا سشی داو پسا حاسل ای سواب و عجر پست په دې آیت کې دا کومه ما ته من خير په ان الله بي الي خير چې حاصله نې کې ثواب حاصله نو څه شي به هرڅه کې نه الله جواب دی كل ما انفقتم من خير یو اشاره دي ته په چې کول په کار سمره مقدار کې کول په کار چې دې آیت کې د نفلي صدقه بیان ده د نفلي صدقه د په سومره جواز کولیش فرضی زکات بیان نه کوي بیان, بیان کوي نو فرضی زکات ها داگیره پرامیل دا مقر له نه خي سومره ورکه او سره الله تام بیان کوي چې نبی چاہتا اور کول پکarni نو هغه بیان سره مان فتن من خیر اج تاسو خرچه کوي د یعنی خیر, خیر بهترین مان مال خرچه کوي نو خلیل والدين يوم ال ناپدی بانی خرچکولی در دول نمخ که بان زیاد مور اپلار زیاد حق دارد انسان در وجود در پاره او سباب مجازی دی دنیا تراتلیو در سبب در مور اپلار هنگ دی و اله قربین او رشتدار که اسطا در مور اشتدار دی ستار اشتدار دی ستار اپلار اشتدار دی در اوال رشتدار دی نا آغی در پاره ده دا قابینو او اکره ویلو نو ټول انسان په دې باندې قطعي دی چې انسانانو باندې خرچه کيږي دنیا مو نيز دي نيز دي زم حق ده ټول نه زیات موره ده زكاهې مشککې بیا ورڅې استاني دوی څرنګه تاسو سره سمजत کېنی او دا مال کې دنا پلی سره کاتو پکار دی غی په خپل لري شي دا ور پيش وی دی ما ادي تور پټه مستدي په دې کې فایده سوادي یو طرف بل طرف ته سلامي او مضبوط شي سره رحمان ثواب د نيته له کوم مضبوط شو دعاګرته سبح الرحماناجش يارسب اكي سلامش والاقربين واليتامى وبعضيه تعواني يتيم لري کېږي په وروګو کې درغپاره او patches bags بلوغ د دې رسېدل نه بلوغ د دې رسېدل په وروګو کې ورکوږي په دې پکې سب کارې نه ما شومان نه اونی سوقو چې خرچه کوي یتيمين پی سو... سر سره چې نه نفر د هغه د ماشین ندرم نه ورکې غې دې په دې باندې په خپل وربسی دیکه زکد دې څو شته نه حاجته ضرورت ته ور پربسی ولمساکین مسکینان مسکینان د ټول ذکه محتاج حاجت کم نه یتیم هم حاجت کم نه یتیم څوک مشته مسکین په بیامله سوف لری او باهاله زارانه کی کمزوري مالی حالت کی کمزوري اگر جگټه وټه کولی کمزوري نده ده حاجت ده یتیم نم کم ده ده داغین او اس کو بیانا او اور بسی ابن سبیل تاستی سخارچا کواه نا ابن سبیل دی ابن سبیل ملازم او سبیل تغیلی کچی پلا رزی رازی جیب مسافرات حاجت ده مسکن نم جاد کم نده سرمالی بو پسا پر کنی بس پلی کی پرو دی لخ مال نا تک شوی اغیر طرح سیدینی ندرده وجه نهده حاجد دطول کم ده وقتی ضرورت نام کم ده نگور ده, ده, ده. ده ترتیب ده عجیبه قلاه مور اقلاه راگ ده دونه مخطوط ده قرآن داغئی ضرورت داغئی نام ده آداغین اللری یتیماناں مسکینان بیا داغئی نام در قسم ابن سبین داغئی ضرورت دطول نام ده خیستو ترتیب سر اینکتو نورکو خیر خیرات صرف دته نه کوي په کارځبې نه ما سرکار کوي نه ما سرکار کوي نه ما ځل کیږي نه نور څه نه کوي کیږي ان الله کومه انکریدي چې دا منارې تا دی. من خیر الله ترغيب و ورته جملې کوي او ما من خیر انا جتاس کوې بس خیر سکس ما خیر چکوې او فإن الله به علیه الله تعالی کریمانه پوهې تاسو ته جایزه انسان بخنی سر دی انسان عزت نکمیگی او صدقی سر دی انسان مال نکمیگی حقیقت کی اللہ زیادی دی مسائبنا بیزائی لگی دونے اللہ تعالی بچ کی اگر چطا تا کمک کاری حقیقت کی سیوا کی نو برحال دی آیات کیو داری چوارکی نو مال ورکبا لن تلالعب اللہ حطاتون پی ما تحبون محبوب مال کل مال ورکب او طرف دا غدار چې پځیا باندې ورکې خپې ځای ورنګي چرسي له ور په پيچرس کې ندا سن ان سنيات لا کعد سنيات لا تعد سنيات حتا يصاب به ه نو شعر وجه تو ورته کارو کې بشکار غځه وي نو الله د تکاميه تر صدق وارک و صدقات دکت زیونی و دیکی ورگ ورگزی کتبہ آلیف ملکتا ورگزی کتبہ آلیف ملکتا ورگزی کتبہ ورگزی کتبہ پر اس پرشوی ری پتاس اپنی جیہاد دل تنا دی جیہاد نسل بیانی انفاق و جیہاد کے مناصبت شکل دائر تا دی جیہاد یا کتال لفظ یا حدیثو که دنید پر دو پی سبیلی اللہ لفظ دا آن تو اگرچه مانی محبولی پیدی کتال لفظ جان کرے او جیحاد دا جہد نا جہد کوشش او یا دا جہد نا دا طاقت تو او پا جیحاد کم طاقت استعمالی کوشش پکے کولشی دشمن مغلوب کولش او سبیلی الله نمارد دا الله دین دا الله دین په د دې تو مقصد دا دې الفاظ شریعت کې دا د شریعت کوم معنی لپاره ګرځولي د دشمن سره جنگیدل دا دوا په دې لپاره جنگیدل یعني چې دا الله دین او چې دین دا د کافر غلب ختم شي که ست پ مرکز کې په حضرت کارک په کافر ختم شي او په دنیا کے غلب کم نور شي غالب شي نو جیحاد شده آغا دا اعلان کلمت اللہ را بارا رہی چیدہ اللہ کلمہ اوچتے شد او بل طرف تا زالیم زور زور آغا دا مسلمان ماننے آغا ختم شد جیحاد یاد سا دین جیحاد شده آغا یو ہو دو صرحادات جہاد داخل ار ڈیم فرض عین لے چلی مسلمانوں کو ملکی دائیب کو صرحادات دیفاعی جہاد آہا دائیب که صرحادات باندے دیفاع, دی. باند دیفاع حملہ اور نشی اوکو صرحاداتو اللہ زم فرض دے دا. او ددین علاوان و حالات دن جہاد فرض عین لے یو فرض عین لے فرض کفائے دے فرض خود ار حالات کی یو تو فرض عین لے دے ادن نفیر عام کو شکل کرے مثل کتابونه لیکلوه خاص خبر که یا عادل انسان خبر ورو یا حکومت وقت خبر ورو چې یو ملک یې اسمی کنه یم ملکنا ادم مسلمانانه په ملک باندې راغله نو هر څړې چې څومره طاقت لري کنه زنانه دې كناري نه بس بیا پای باندې jihad کول پاګې باندې جنگیده لې چې څومره طاقت کوي د خپل ملک نه دکړې فرض د فکولې شي یاد کړو چې فرځه لیکن آج جو تبوک کی برزائیں ہیں قران کی ناگرہ پر الفاستا مشیر کی برزائیں ترتا صراحت کے بل کی صحابہ کو جو ذکر نہ ہوتا سنگینی طریقے سے نہ پا گئی پائے کہ کاپس لینا پر خدوسیو تو تجربہ پس لینا کاپس لینا ادا کرنګ زنانا هغه پر خودی دا کوم فرض علم تیاری شروع کړو د دې وجهه د مطلب میدان ته مسلمانانو ته په لای یو قسم په دې په دې سره د ځانانو د کاره د هغه د حفاظت لپاره په مدینه کې پروګرامونو نو په تاسو سرت کې فرزي عين دې د نکیره او یو داسه حالت په چې مسله مثلا یو ملګری حمله شو عمل کول کفایتي وکه تاسو باندې لازم نه دي نو داږي فوټ د خپلونه دي یا کې ملګری واسره غیبه نه پر ځای نه کیږي فائدہ نه پر ځای کې فائدہ په قانون نه کافي کېږي سستی کې فوټ ملګونه سستی کېږي دا اپو مسلمانانو باندې برما شروع شو د سویل په کار نور پاکستان ملګونه دی یوه لکه کار دا فرض دي چې مسلمان دي نو وادی باندی جہاد فرزی آئین چھکلہ پخکلہ باندے پچاپ ملک باندے حملہ وشاوہ وغی نکابی کی گئی مخوابت علاقو باندے پرس کی ورپسے ورپسے دا سزا چھو مرہ از ضرورت وازین و دمرہ کسانو باندے جہاد ورسلہ پرس کی گئی دی بزی چھلی پدے باندے سستی گئی پدے باندے بنا مانی دادا جہاد آخم کتب آلکنل کتاب فرزیت اوبه نو خضرایت ته یهای ته یه حق ته کمال لغت کې عربی به کوشش ته وای او شریعت ته له پزده ومانې نه ختم کیو او له لوی معنی نه ختم شریعت ولا خپل معنا ورته د دشمن ته جنگی له اګه کال ولیکي جهاد ته وای لیکم موزه د دعاو شریعت په نامو کې تلاوت کوو او د ترنګره کتنې د بکې الله وګوري ویلې شریعت مو دې ودا په دې معنا کلمه کلمه مجازی jihad په معنا ته تبلیغ او استعمال شي jihad په معنا ته بل معنا استعمال شي jihad په معنا قام مجازی معنا ودغه ټول خلک چې ځاناند شي چې jihad په حدیثونو باندې تبلیغ باندې پټ کوي راغل دي نو jihad لپه دې سینې وکړي تبلیغ په اړه د فسائل په سبيل الله الراز په کې راغلي زیاد jihad په سبيل کم شامل امام بخاری رحمت الله علیه حدیث منی خبرت کتمه فی سبيل الله چې دچا ګړا په قدمونه په خارو د جنګ شو نو الله تعالی په کلمه نور حرام دا حدیث د جهاد بارے او دا اگر ولید د جمعې د مزه بارے سره جمعې تمشي کوي اعزادت قدمونه جماعت راځي دغه کوله کېږي په دبانې جهنم ورک راځي المشی الی الجماعه امام ترمذی امام ترمذی نو دا سقسم احادیث او د جهاد بارے کچ په ناغلي دي پې کې په سبيل <سؤال> الله لپاره دی جهاد لبس دی دا دغه تم شامل دي نور نیکو ته لپاره کوشش کول هغه کې ځان استعمالو او خبر ده کزې کې غلطي کې چې د جهاد معنا ته بالکل او با صرف تبلیغ معنا دي جهاد معنا ته کو با او صرف د کنوري معنا دي نه نه اصل کده ته احادیث کې د جهاد معنا نور شامل دي چې کوم کې د دین لپاره کوشش کول شي او تدین لپاره په کې مهنت کول شي د سبیل الله فرض یا د جهاد الفرد ای ته شامل نه او اصل اسلام دی د ردی مثال تاسو مزمن دغه د مستوی او ستره مزد د مزماناله کې او لوط کې وو ته دعا لیکلې ته د دعا معنا د مستوی د دعا معنا د نو حسین سره د شریعت د مز شریعت کې جهاد او کې لفظ دشمن ته سره صرف بل ما ننوالو مداسين نو كتب عليك الكتاب له وهو قره ما ننقص من جهاد پر شریشه د ګم او پر ګلو او دا ستو تبېت کا مکروه دی خنه لګي وهو قره لك او دا بدل کې تاسو دا به ثوره تبېت دی او تاسو تبېت کا بدل کې تبېت باندې وعصا ان تکوهوشی واللہ یو قانون بیانی کہ رشوشی اس طبیعت تبد لگی وہ خیر ہوئی لکم اس طب دبرزی بہتری ذکر انسانی طبیعت چلی دا متاثر اگی دید مقادو نا متاثر اگی انسانی طبیعت چلی دید نقص نا متاثر اگی انسانی طبیعت چلی دی شیطان نا متاثر اگی اللہ علا دی اشی نا متاثر اگی لچه اللہ تم شیست پار پار پرس کر رہے ایک اس طرح پر اور ستامت جی پسلکه ینا به د منفارک پسلکه یا به شیطان متاثر یا په له متاثر نه الله ممکن ده چې تاسو یو شی بد کړه تاسو انت کرو شی تاسو یو شی بد د پر شریط اور ډیر بهتر دی نو یی حد سره ډیر بهتر راغیبلای دی یو ترته دشمن باندې غالب شی نو تراش او چې پاتې شوي نو ستاسو د یو تعهدات له جغرافیا کې له سامې یو تر تنظیمات او بل طرف په ور باندې کاکر مسل چې انکار د الله سبحانه والو نه نه الله یو څه تعهد کې چې خدن غوي د نقصانې کاکر د ور باندې غنیمت پر نه پاتې شي او دا چې یو شی به ته بد غني خوवस्था د پیدا خيرې باندې کې پر پویل کاکر د مغلوب شي او مسلمان د شي مالی غنیت با امیلوشی شہادت با امیلوشی بلا پینیو یو قانون اللہ دا بیانی ورنسی بل بیانی واسا انتحب وشیع او ممکن رجیتا سو بیوشی سرا محبت ساتا ہے ستا سو طبیعت تبخل وو شعب لکن حالانکہ بستاو زفر سی شریعت و دبائی کستاو زفر شریع شریعت کے بائی کستاو زفر مقصان تو طبیعت دا خوخی کے دجا په کتان پاتش او هو هو شر الک مله دې چې زړه به شر دې ک پاتش نیه کا پر د نړیوالې مله به ملک نظر نه قبضه کوي هو هو شر الک وقیق وخاتم محبوقه لستات به ته غالي او حالان کې شریعه به بس راستا لپاره په نقصاناتی ستانه کاثر مغلوپ کده پاتشستان شه حدتم خراسان حاصل دا چې د طبیعت کې څه باندې کېدل متأثر او الله تعالی ځان نه متأثر کیږي الله چې کوم قانون بیان کوي یک ستاره راځي پر دې الله تعالی فرمایي ګور والله هو یع الله په حقیقت باندې پوهیدل الله په حقیقت په پیدا و بانے اللہ و لا او په نقصان باندې لا پوهیدل او تاسو نه پوهیدل چې پیدا څخه شید او نقصان څخه شید ریا چې روجه پر توجہ باندې ګرانه لیکن <سؤال> په دې سره یې کافر کیږي توجہ باندې ګرانه لږې سره یې عادتني په دې باندې سره یې کافر کیږي نو عقلن کته او روجه څنګه ګټه خوښ دي لږې ورطاش کولی به توری عقل په یو ترس کې پای سره کوفر توزي نو دل طرف ته جهتมายه عسى انت تر هوشه تاسو په توجہ تاسو شهبه یو شي سره د تغییر جنالوجيات اسلامي حقاني وتغییر جنالوجي لغتي اجرتني وتغيب باندې انسان هغه دييمان دوزه ها تغيب د انسان په اختيار تغيب د انسان په اختيار دغه مسله په سره یو خلک اوس د انسان په ضريبې کې الله تعالی خطرې متوي به بدلې داسې خبرې ده نه کم د طبيت او تغيب د په سلینه کې نه لنکا وګوره ځکه تغيب عام تاثیر امحسیبتم آیتا سکومان کویان تدخلون جنتا دا چتا سکتا سکتا کچھ جنتا ولم آیاتکم آمد رسید لیتا سکتا حالا کسانو ولم آیاتکم مثلو لذینا تروسا مرسید لیتا سکتا مثلو لذینا آل دا قبلكم چی ترشید وران مداد عبید حالت ریانو کسی پئی مصد حمد سیدو آئیتا علو با ایسا او زیاد فکر و, و ایسا شدت فکر سخ فکر عجیزی و اللہو سخ مرضنا تکلیفونا و ظلم زبواج و اکوالشیو حتا ترده ورئی او بایو پیامبرو دار اللہ نبی امید و دار جنب امید امید ساتی نبیان سر ویان نمد اتتا کدی پوری رسول چوی پیغمبر د مدینه واکسان عامو چې معنی رلو باه کومایې د دې کې متا نصر الله طلب یم در ادا متا نصر الله د الله چې انداز د وکلا راځي چې کدی د الله چې کومه شس رسولین محبتینه به بار وایي صحابو د الله امداد سره محبته دا انتظار مو زکه یې امداد وکلا تو جواب بہتول پر شروعی برا در آلان خبرکار انہ نصر اللہی کنن مذہب تعلان لنا قریب نیز دیرے یس انو نگاتا پوز کستانا مازا یون شکون چریسی شیخر چکی در سواب در اللہ تپا جدا اللہ سواب پاسک انہ کے در پر سخر چکی برو آئے پیان پر آمان فکتما چتا شفر چکوئی من خیرن بسماننا فان الوالدین هے فزددا لپاره والدینونو دمورا کړه ولن ربی یوکال درشت دارانو ولین یتیمانو ولمساکینو ولمسکینانو وابن السبیل ومسافرو د دې لپاره زده نه اوس نفید ځکه چې په دې کې تربیته څنګه چې زې فی زکات نکې لور دان وسکل وسې دی نو څه دې تیم او پر دیکی آن اکسان دیمو را پر آر بانیم زکار بگی نویلت و بیان دو پر دیبانی لبلی صدقات کی وما تقفلو من خیرن آتازو آم وما تقفلو ها تقفلو جتازو من خیرن لسنه کنا دس سرقینا فإن اللہ اکنان اللہ تلابی بائی بانی علی من فرست وابدعوی درکیو خطبان اکم انتتارو پرسکوی شویل امتاز بانی جنگ وان نکره لكم هو ذات كاره لكم ماكروه لجيتا جتا غران لجيتا استا ته طبيعت وجهنه طبيعتینه خسن غنی وا سه ممکن نه دا ان تکرهو ذات سو مکروه غنه شی انیو شی روا فتو ته واسا ممکن امام تحبوا شاتہ محبت کے لیے وہ سرابت طبیعت طبیعت صحیح جنم نہ پور کینہ وہ او دک نشچرے طبیعت صحیح ش شو شرل لكم دا نقصان نستائے ظارہ شریعت کی شرل لكم استا بت نقصان شران ذکا مغلوپ بچے واللہ نتا جنینا نو خو دې په حد ته حال باندې چې کم شستار زکاره بهتر دی کم نقصان دی وانته مو تاسو یې لا تارم نن پوریږي چې تاسو نن پوریږي خپل تر دې تا بداري مونږه او الله ویږي نو الله دا